здубленого обличчя і не могли зірватися з-під кущистого надбрів'я. Лавошник став на порозі крамниці, як із хреста знятий, і не відривав погляду від жовтого капшука в дідовій руці, аж поки дід із капшуком пропав за деревами. Тоді лавошник із надвору замкнув крамницю на дві куті залізні штаби і зайшов до крамниці через підсобку, випив одним духом пляшку пива і, заїдаючи пряним і ржавим оселецем, заплакав їдучими, як руда сіль на іржавому ржавому оселеці, сльозами. То не грім гримів у захмарених високостях, то гриміла баба Килина. Губи її в'юнилися блискавками, що корчилися на худому, щелепастому лиці. Плескати підборіддя злітало і опускалося, як злітає і опускається дерев'яний праник, яким при прані вибивають шмаття на воді. Поміж юнистих губів блискавок, язик скидався на зінське щеня, що сікається і сікається, а вилізти збуде боїться». На диво, очі вави килини заставалися лагідними і чистими, хоч би краплина гніву склюпнулася у їхніх озерах зеленого, наче затягнутих ряскою мудрого спокою. То ти, урвителю, зламав соняшник, щоб їздити, мов на коні? Ось я тебе поїжджу по крижах твоїх, урвителю. Де це бачено красу губити? А якби з твоїх в'язів да твій соняшник зірвати, чим би ти думав? А може земля думає тим соняшником, га? Добре, що на городі ще позаставалися, по людських городах ростуть, по всіх селах. То їхніми головами земля думає у рвителю. думає картоплею і гарпузами, цибулею і часником, кропом і огірками. А ще як же вона славно думає півоніями і красолею, ружами і чорнобривцями, любистком і матіркою, то в неї думки такі, пісні такі, і ластівка, і зозуля, і соловейко. Та в неї пісня, мурашина кожна. А що вже тоді про звірину в лісі казати, про черету лузі чи про калину? Та земля думає навіть твоєю дурною головою чекає, поки вона порозумнішає, І всіма людськими головами думає, а ще дощами і туманами, градом і снігом, пшеницею, зірками і місяцем, хлібом і яблуками. Навіть твоєю многогрішною бабою килиною, думає земля, о, і твоїм дідом-гордієм, о, бо земля жива-живісінька. На княжу гору поглянь, яка думка висока стоїть, а Дніпро якою думкою стелиться? От би тобі ці думки в голову вкласти, щоб розумів землю, щоб шанував землю. Де ще таку живу книжку надруковану знайдеш? А ти, соняшник, ламаєш шорвителю. Гай-гай, сам себе зламав. Тепер збіднів на сонях, на думку золоту збіднів. Баба Килина громом гримить. В очах але тепло ласки здається, що та вся видима земля озвалася бабиним голосом. Озвалося їхнє яблунево-яворове дворище, город квітучий. Село їхнє Придніпрянське при Княжій Горі схоже на велетенську вощину диких бджіл. Озвалася і сама Княжа Гора джерельним бабиним голосом, а ще Дніпро, що в'ється за княжою Горою, і сонце озвалося бабиним голосом, і нікуди від нього не сховаєшся, і вух не затулиш. Болебонь то вже говорить бабиним голосом сама земля. Напилося старе одоробло, аж із вух йому капає, гнівається далі баба Килина. А в ногах чорти сидять, колотять старістю дідовою – Мабуть, і чорти разом із дідом напилися, бо хіба не почастує, не напоють нечисту силу. Дід Гордій стоїть у дворі на зеленій ряднині, споришує і співає. Мати синонька в дорогу виправляла, мати синонька зрання навчала: Не пий, синоньку, першою повнонькою, бо перша повнонька велика зрадонька.